מסיפורי דניאלה ואורי חפץ חשוד סליחה, ראית איש על אופנוע עם דלת? כן, ראיתי. הוא פנה ימינה לכיוון הים. אורי, אתה בא איתי? האיש עם הדלת נסע ימינה. מונית, מהר, שא ימינה. אורי, הנה הוא, אתה רואה? הוא פנה שמאלה. סע אחרי האיש על האופנוע עם הדלת. גברת, אני לא רואה אותו. לאן עכשיו? סע ישר. סליחה, למה אתה עוצר? סע ישר. אני לא יכול. שנייה. אבל אנחנו ממהרים. דניאלה, למה את מתווכחת איתו? את לא רואה את השוטר? או, אני מצטערת. אני כל כך מתרגשת. מה קורה פה? את לא רואה? יש פה חפץ חשוד. אורי, אתה רואה? אתה רואה את הדלת?